Ви ж, даруйте, від цього відмовились надто рано. Вважаєте, що я й досі не знайдений? Хоч як намагався надати своєму голосові якомога більшої іронічності, та враз відчув, що мене зраджує обличчя. На губи виповзала якась жалюгідна подоба посмішки. «Магіш, догрався. Треба ж було тобі лишатися, чекати його слів, ідіоти». «Невже це просто ображене самолюбство?» Гірко подумав я, несподівано для самого себе. Молоточки страху застукали об тім'я, і він пропонує мені все ж повернутися? Яка єзуїцька щедрість, а втім, так тобі й треба, шановний. Маєш стусана навздогінь. Не треба ображатись, мовив Кавунін. Я б не казав цього, якби вважав, що вам немає чого шукати. Дякую й за те. Зрештою, ви могли б спробувати... Що я міг спробувати, він так і не доказав, бо до кабінету без стуку, з милою гримасою на вустах, летіла Люська. «Ой, ви зайняті, Михайле Петровичу!» – засокоріла вона спорога. «Якщо ви дуже зайняті...» «Заходьте!» – трохи поморщився Кавонін. «Дякую, я хотіла, але коли ви зайняті...» «Кажіть, що там у вас?» Я був певен, що Люська знову прийшла кудись відпрошуватись. Кавонін Лебонь теж здогадується про це тому й так морщиться. Цікаво, відмовить він цього разу чи ні? Я слухаю, сказав Кавунін. Мені потрібно, почала наша красуня. У неї справді захворіла тітка, вимовив я якомога серйозніше. Яка тітка? Витріщилась Люська. Та, що в Кишеневі, уточнив я. У мене немає в Кишеневі ніякої тітки, сердито сказала Люся. Я Михайле Петровичу. Хочу попросити у вас шматок Ватману. Он того, що біля вікна стоїть. Навіщо? оглянувшись, спитав Кавунін. Потрібно, дуже потрібно. Ну, коли дуже потрібно, беріть. Спасибі. Люська, здається, ладна була цмокнути нашого шефа, якщо не в широчезний луп, то принаймні в щоку. Вираз солодкого дитячого задоволення осів на її наквацьованих, примхливо відставлених губах. Вона гордо, продефілювала до стіни під якою стояв доволі величенький шмат ватману. Лебонь знову запорола своє креслення. Дивно, що шеф не запитав її про це, чи, може, вирішив пощадити при тепер уже колишньому підлеглому. Я дивився, як, граціозно вигинаючись, люсь бере той і ватман, і раптом виразно побачив на ньому якісь ледь видимі контури. Щось дивно знайоме виросло переді мною. Моє збентеження – а враз неждано змінилось на тривогу. В міру наближення яскраво-білого аркуша дедалі чіткіше проступали людські контури. Наступної миті я ледве не скрикнув. То були мої обреси, але без обличчя. Воно наче намагалося проступити, та ватман, мов би, не пускав. «До побачення», – сказав я. Та вже за порогом не стримався, оглянувся. Ніяких контурів на ватмані, звісно, не було. «Давай, допоможу!» – запропонував я люсті. «Допоможи!» – погодилася вона. Ми йшли коридором, розділені білим шматком цубкого паперу, за якого визирала білява лющина голівка. Над її лівим вухом звивався смішний завиток золотистого волосся, трохи схожий на скрипковий ключ. «Ось хто живе так, що позаздрити можна!» «Хоча, чи зміг би я так жити?» «В мені немає ні природної веселості, ні природної безжурності, ні здатності, як то кажуть, вдарити горем об поли, а лихом об підлогу. Хоча, яке горе? Дружина покинула. Не я один. Роботу міняю. Та ще й на таку, де майже нічого не робитиму, аби лиш не плутався під ногами. Хтось би інший на моєму місці, можливо, радів би такій обставині. Адже ні попередньої роботи, ні дружини я не любив, це точно. Потрібно бути хоч перед собою чесним. «Прийшли», – сказала Люся. Ми стояли під дверима нашого сектора. Зробивши глибокий вдих, я натиснув на ручку. «Обережніше, ватман помнеш». «Признайся, сороку, знову запорола креслення». Нахилившись, тихо спитав я. «Чому ти так вирішив?» – ображена смикнула Люська. «Я зназав плечима. Невже не зрозуміло». «Тоді навіщо він тобі?» Товариш один просив дістати. Який? Хіба тобі не все одно? Справді, хіба мені не все одно? У нашої любої безжурнити людські всілякими товаришами греблю можна було гати. Липнули вони до неї, як мухи до меду. Мені то що? Ми заходили до сектора. Комаров, Оленка, Вадик схилилися над своїми кульманами. Я ще раз поглянув на людську, і щось ледь-ледь штрикнуло мене в грудях. Неприємний холодок обвіяв душу. Що зі мною діється? Адже теперішнє моє почуття схоже на ревнощі. Цього тільки мені не вистачало закохатись у цю дурну бездомну козу. Надто жорстокою мала бути б моя доля, щоб так повестися зі мною. До біса, через кілька днів я взагалі ніколи не побачу цього дівчиська, хіба що десь випадково зустріну на вулиці. Тут я помітив, що комаров схилився не над своїм а над лющиним кульманом. Комаров? Ні, комаров – людина сімейна, не схоже. «Люсю, золотко ти моє!» – проспівав комаров. «Неточність у тебе, як макове зернятко, а ти її до розмірів слона роздула». «Спасибі, комарище!» – з'яхидствувала Люська. Оленка підняла свою копицю і пильно подивилась на мене. Я відвів очі. Коли ж повернув голову назад, побачив, що на мене дивляться всі. Ах, правда, ідучи до Кавуніна, я обіцяв їм принести маленьку сенсацію. Шановне товариство, урочисто сказав я, запрошую усіх вас на бенкет. Кава, по сто грамів коньяку, тістечка, ото й весь бенкет. Не вийшло у мене нічого із задумки хоч на останок розіграти такого собі безжурного весельчака. Так, я готувався до цього вечора. Щось мало трапитися, хоч тепер. «Чого я чекав?» «Не співчуття. Тоді що?» «Невже перемоги над самим собою?» «Ні, не перемоги, а того, чого не знав я давно. Себе колишнього?» «Колишнього? Хіба я був іншим?»